A Kilkór 1793-ban Hessei Károly rám bízt a fiának, Viktor Amadeusznak a nevelését. A rendkívül szeretetreméltó, élesesű és nagy tehetségű gyermek éppen betöltötte 14. életévét. Fiatal testében érett, sokszor élt és nagy okkult érdeklődéssel láthatott szellem lakott. Szomjasan, engedelmesen követett a tudás mindenösvényére, és az első érintésre úgy nyíltak fel benne az ismeretek, mint rugóra járó, színültig telt aranyszelencék. Szinte csak eszébe kellett juttatnom kis időre elmosódott emlékeket. A világ dolgai iránt az érteklődés csökevényesen volt meg benne, s szenvedélyei is kiégtek mind, mert erőlködés, önáltatás, beteges elfolytás nélkül élte egy aszkéta életét, s a hús kísértéseit hűvös közönnyel utasította el magától. Munkám mellette szép és könnyű feladat volt, mert nem csak engedelmesen velem lépkedett, hanem könnyedén repült, sőt, sokszor csak nem megelőzött szárnyaló intuíciójával. Hamarosan felismertem benne a jövendő nagy misszionáriusát, s erre a hivatásra készítettem elő. Lassanként átvettem a rend kiterjedt szervezetének egyik fontos munkakörét is, a levelezést. Megismertem a tagok titkos névsorát, és írásos összeköttetésben álltam úgy szólván valamennyi országgal, amelybe elérhetett a posta. Egyéni kísérleteim és tanulmányaim is kielégítően haladtak. Szimbólumok életrekeltésével foglalkoztam, ahogyan az alkimistáknál, úgy a keleti misztikusoknál is vannak mágikus írások, amelyek a teremtés folyamatának megértésére és átélésére bizonyos szimbolikus lények teremtését tanítják. Ez a misztérium megismétlése a nagy teremtésnek, s ellentétben a nemzés, fogantatás vak kiszolgáltatottságával a szellem tudatos, szeplőtelen fogantatása az ideáé, amely a szellemi elv és akarat segítségével karmát teremt, anyagot sűrűsít maga köré. Ezt az operációt a keleti misztikusok nem projekcióval, transmutációval hajtják végre, hanem gondolaterőkkel teremtenek bizonyos támaszpontok, diagramok, istenfestmények, démonfigurák segítségével. Ez az ő prima matériájuk. Ilyen diagram az, melyet a tibetiek kilkórnak neveznek. Szentzsármen egy ilyen tibeti kilkór életrekeltését adta feladatomul, hogy erőimet etéren is megismerjem, felszabadítsam és legyőzzem. A kilkornál minden színárnyalatnak, formának, térelosztásnak, tárgy elhelyezésének fontossága volt. A diagram közepén ül vagy áll a misztikus teremtmény ideája, és körülötte az egyéniségét kifejező szimbólumok. Ismétlem, ez a tibeti prima matéria. Folytatva az alkimista analógiát, a diagram életrekeltése megfelel az alkímia kémiai operációinak, Végül az keltett kilkor próbatétele a harmadik fázisnak, a transmutációnak. A tibeti misztikusok ugyanis az életrekeltett kilkort valamiféle mágikus feladattal bízzák meg, és a feladat teljesítéséből, a teljesítés mennyiségéből és mienségéből ellenőrzik, ítélik meg, hogy a kilkorba ültetett idea megfogamzott-e és milyen mértékben. A helyesen végrehajtott művelet következtében a kilkor szelleme vagy démona valóságos életre ébred, és a rábízott feladatokat maradéktalanul végrehajtja. Az én kilkórom Szent grófnak egy tibeti varázslóról mintázott, életnagyságú, festett szobra volt. A tökéletes élethűségű szobor ülésben ábrázolta a kiálló pofacsontú, keskenyajkú, sötét, ferdehasadék szemű tibetit. Arcán sajátos, nyugtalanító, zárkózott mosolyömlött el. Mindenek előtt a taszítást kellett legyőznöm, Melyet a szobor iránt éreztem. Minél tovább néztem, minél erősebben összpontosítottam rá figyelmemet, Kifejezése annál ellenszenvesebbé, rosszindulatúbbá vált. Szeme gonosz, tompa leselkedéssel pihent rajtam. Fokról-fokra bizonyossággá lett bennem, hogy ez a varázsló csak fekete mágus lehetett Tibetben. A romlás erőit koncentrálta magában. Nem értettem, mi volt mesterem szándéka vele, de nem térhettem ki a feladat elől. A taszítást megszüntettem. Tizenhárom hónapig tartott, míg a merev agyak felszíne átolvat lassan a hús élő buhaságába, míg pórusok nyíltak rajta, amelyeken át megfeszített gondolaterőim bejebb tapogatózhattak a holt anyagba, hogy átítassák és életre keltsék. Tizenhárom hét múlva Melkasa emelkedni kezdett lassan az élet leheletétől, de újabb kilenc hét telt el, míg légzése szabályossá, kihagyásmentessé vált. Ott ült velem szemben a gyékényen, a meditáció pózában. Testét az én testem sugárzó hője langyosította át, Erejben az én erőim lüktettek, de még néma volt és mozdulatlan. Ehelyütt nem térek ki ennek a hatalmas, minden erőt képességet magába koncentráló kísérletnek bizarr, lélegzetelállító részleteire, csüggesztő ellanyhulásokra a halálos feszültség végső fokozódásai közben, mikor az egyetlen fókuszba gyűjtött életerő el akar osonni tárgyából. Titkos, érthetetlen rövid zárlatok állnak be, és az élettelen anyag, mely a teremtés misztikus izgalmában, a szellemi nemzés elvont extázisában megfogant és élni kezdett már, egyszerre halódni kezd. Nem térek ki bővebben az életláng állandó őrzésének fárasztó, izgalmas, szüntelen éberségére, mert ezek a dolgok csak hosszas tanulmányok, kísérletek élménye által válnak felfoghatókká. Mint állomást jegyzem ide a végső, legnagyobb, és legveszélyesebb próbatételek egyikét. A kilkorról egyébként ma már szép számú, európai nyelvre lefordított tibeti munka rendelkezésére azoknak, akiket közelebbről érdekel a kérdés. Két év telt el, míg a kilkor szeme fényjel és tudattal telt meg, de teste, karja, lába csak a harmadik év végén mozdult meg. Fejtartása megváltozott, szeme kísért, mikor felalájártam a szobában. Hívtam. Felállt, és lassú, ődöngő, bizonytalan léptekkel követni kezdett. Nesztelen talpa nyomonban tapogatódzott, végig a kastély kastélyszobáin. Azután engedelmesen, gépiesen követett vissza a szobába és helyére ült. Minden nap erősebb és mozgékonyabb lett. Eljött az ideje, hogy megismerje a nevét. Lugujátkán, nyolc kígyó, ismételtem figyelő szem előtt szor. Lugujátkán, a piros szekta aki a Mitongátkán a láthatatlan hegy csúcson lakik. Lugujátkán, szája megmozdult, reszkető, rángó mozgással próbálta formálni a nevet. Hang még nem szakadt fel a torkából, némán, de egyre határozottabban ismételgette. Lugujátkán. Azután a némaszó alatt leheletszerű, halk, sziszegő hangtörtelő torkából, amely folytott, erőtlen súgássá fokozódott. Lugujátkán. A szó életre kelt hangszálakat zengedett meg. A kilkórszájából rekett, mozdulatlan dünnyögés szakadt fel. Lugujátkán. Azután erősödött, fokozódott, ahogy hívtam, szítottam, idéztem újra és újra. Lugujátkán, te vagy, te vagy, te vagy Lugujátkán. Te, te vagy Lugujátkán, mondta utánam gépiesen. De egy napon kimondta végre azt, amit vártam. Én, én Lugujátkán. Nem ismételt, benne, életre kelt személyiségében született meg a szó. A diadalmas örömnek, újongásnak vihara rázott meg. Azt hittem, a teremtő hatalom teljességéhez érkeztem el. Azt hittem, megszereztem az élet kulcsát, melyet ízisz, a nagy anya tart bal kezében. Tévedtem. Az út idáig csak a kísérlet fele volt. Szent Zsermen tudta, Miért jelölte ki hozzá éppen ezt a szobrot? Az idő tavaszba hajlott, Duzzadó életerőtelítette a környező tájat. A fák törzse, ágai még mesztelenek voltak, De kérgük kifényesedett, Megszínesedett az éledő nedvek feszítésétől. A szürke és látszólag halott humusz Nyugtalan illatokat kezdett ontani, Gőzös, erjedt szagokat, amelyek megzavarták a fiatal, állati testek álmát. Kilkórom akkor már nélkülem járkált szobáról szobára, elvégzett feladatokat, amelyekkel megbíztam. Éjszaka szobámban üldögélt, és tágszemmel őrizte könnyű alvásomat. Egy ilyen éjszakán, szokatlanul meleg március volt, és a horizonton a telehold nagy fénylőkorongja utazott át, szivárványos felhőfoszlányok között bujkálva, Hirtelen felriadtam fél léberálmomból. Úgy hallottam, mintha nevemen szólítottak volna. Cornelius, majd erősebben. Cornelius. felültem. A telehold derengésében, a kilkórált ágyam mellett, és különös, idegen kifejezésű arccal közel hajolt hozzám. Nem engedtem, hogy a feltoluló szorongás, a praxisnak a legszörnyűbb akadálya és veszélye Úr legyen rajtam. Ráparancsoltam, hogy távozzék, de nem mozdult. Kornélius, mondta dünnyögve, és még közelebb nyomult, majd hangját felemelve furcsa, gonoszul éles, kaján és szinte újongó örömmel kérdezte. Félsz, Kornélius. Jobb kezét felemelte, mellemen éreztem hideg, hüllőszerű érintését, ott, ahol hálóköntösöm szétnyílt, és szabadon hagyta bőrömet. Görcsös ujjai fölfelé tapogatóztak, majd lassan nyakam köré fonódtak. Nem mozdultam, nem kezdtem birkózni vele az életöztöm pánikos, kétségbeesett erőfeszítésével, és nem kiáltottam segítségért. Szembenéztem vele. A félelem ott szűkölt bennem a küszöb előtt, de óriási erővel kiregesztettem, nem engedtem, hogy bukásba döntsön. A hideg ujjak szorítani kezdtek, s az eleven hurok szorításában éreztem battanásig feszült ereim lüktetését és szívem nagy dobbanásait, de szembenéztem vele. Engedj szabadon, mondta most egész közelről az arcomba. Nem feleltem. Szorítása engedett kisé, és hangja alig észrevehetően kérlelővé vált. Engedj szabadon. Ki a kertbe? Ki a holt fénybe, ahol állatok üzekednek, jaigatnak a kélyes kintól, és a rügyek szúrják ki az ágak vastag kérgét. Engedj ki a kapun, végig az országúton, végig a falukon, el a városba, a városba. Házak, emberek, meleg testek, szagok és színek közé. Vágd el a köldök zsinót, Engedj külön ízlelni, tapasztalni, alámerülni. Eltűnök az utadból, nem hallasz többé rólam. Engedj szabadon, és te is élni fogsz. Nem feleltem. Újjainak szorítása elérnyett. Keze lesiklott rólam. Kiegyenesedett. Hangja újra halk lett, dünnyögő, és súlyos szomorúságtól terhes. Törvénytelen nemző, gonosz teremtő, légy átkozott. Lassan távolodott az ágytól, de megzavaró vádaskodása és szánandó panasza egyre hangzott. Hol van az én örömöm? Jaj, hol van az én életem? Hol van a forróság, amely felmelegítene? Hol van a fény, amely elűzné félelmemet? Ki felelén értem? Ki szabadít meg engem? Ki ad nekem imádságot? Ki ad nekem erőt? Ki véd meg engem a zsarnoktól? Ki szét börtönömet? Ó, jaj nekem! Élve elvetéltnek! Ez a siránkozó tompa hang... A benne remegő fájdalom és sóvárgó vágyakozás annyira megrendítő volt, hogy ostromolni kezdte belső szilárdságomat. Szúró, alig elviselhető szánalom szivárgott át lassan a gátakon, amelyeket magamban minden zavaró érzés ellenemeltem. Sajnálni kezdtem saját materializált gondolaterőimet, melyeket egy lényfikciójában rögzítettem, aki egyén válva lázadni kezdett ellenem, és külön utakra törekedett. Agyammal, megismerésemmel tudtam ennek az állapotnak képtelenségét, a kísértő felkavaró érzések veszélyét, mégis megtántorottam. Sajnáltam énemnek kivetített részét, amely egy gyengeség által csak nem uralmat nyert fölöttem. Ahogy belső szilárdságom engedni kezdett, kétej és lelkiismeret furdalás hullámzott át rajtam. A kilkór megállt, és felém fordult. Arcán a derengésben újra láttam a megéledő gonosz sóvár kifejezést. Testét hatalmas erőára öntötte el, az én fogyó erőmé, s egyetlen ugrással megint ágyomnál termett. Ide, ide az egészet nekem, Bújbarékolt fel a torkából mélyen, reketten, remegő bujasággal. Az erek mind kinyíltak, Ömlenek a nedvek, ömlik a vér. Vér és élet és hő és fény. Belém. Zuhok. Ott ürül és itt telik. A hatalom. A hatalom. Mámoros összefüggéstelen szavak buktak ki belőle. Éjjeli szekrényemről hirtelen felragadta a súlyos márványlámpát, és a feje fölé emelte. Számot vetettem bukásommal, és nyugodtan vártam a lámp zuhanását. Már nem féltem és nem szánakoztam. Lehűlt, leszűrődött bennem az érzések szűrzavara. A lámpa tompa dobbanással leesett arcom mellé a párnára, és felsebeszte homlokomat. Nem erőteljes kéz sújtott vele, hanem gyenge, reszkető tétova ujjak ejtették el, mert erőim visszatért belső egyensúlyommal együtt újra hozzám kerültek. Az olaj végig ágyamon, a kilkór tántorogni kezdett, térdre esett, majd mozdulatlanul végignyúlt a földön. Gyertyát gyújtottam, arcra borulva feküdt, megfordítottam, és a szíve fölé hajoltam. Egészen gyöngéden lüktetett. Felemeltem, és az ágyra fektettem. Homlok sebemből egy csepp vér csöppent arcára, megrászkódott, és felnyitotta a szemét. Köszönöm, mondta halkan alázatosan. Köszönöm. Szeme újra lehúnyódott. A szörnyű birkózástól teljesen kimerültem. Le kellett ülnöm, mert térdem remegett. Olajtól összemocskolt ágyamon a felidézett és rövid időre legyőzött fantom feküdt. Átmentem a laboratórium melletti szobámba, hogy gyékényén pihenjek. A gyékénnyel szemben ott volt az üres állvány, melyről a kilkór leszállt. Néhány takaróból ágyat vetettem, és mély álomba merültem. A hajnal derengése és a határozott érzés ébresztett fel, hogy néz valaki. Az állvány már nem volt üres. Álomittas szemem úgy látta, a kilkór újra a helyén ül mozdulatlanul, de az élet teljes meditáció pózában. Kezdődik, gondoltam fáradtan. Újra kezdődik és ki tudja, hányszor kell még megvívnom ezt a küzdelmet, amíg felőrli erőmet. Bensőmben Szentzsermen a mágus után kiáltottam, aki olyan próbatételt mért rám, amely talán meghaladja képességeimet. Szemem kitisztult, s csak nem felkiáltottam. A kilkur helyén idám ült. Mikor látta, hogy ébren vagyok, felállt, meghajolt előttem, átnyújtott egy levelet, és anélkül, hogy választra várt volna, Kiment az ajtón. Ez a levél annyi reményt és mohó kíváncsiságot gyújtott bennem, hogy nem tartottam vissza. Azt hittem, később, mielőtt útnak indul, láthatom még, de nem találkoztam vele többé. Felnyitottam a levelet. Öld meg őt, Cornélius. Ez a mondat ugrott a szemembe, megszólítás nélkül. Egy démont életre kelteni, anélkül, hogy újra le tudnánk bontani, halálnál mélyebb, bonyolultabb veszélyt jelent. A kilkóra, amelyet élettel telítettél, s amelynek nevet adtál, sötéterők jegyeit körül záró kámea. Egy emlékezeted előtti fekete kultusz múmiáját idézte elő, amelyet tápláltál valamikor. Ő a te kaput köszöbének igazi őrzője, a legősibb kötés. Fel kell oldanod. A kilkort mindig meg kell ölni, különben zsarnokká válik. Ennek az építő és lebontó folyamatnak mélységes értelme az isteni igazság. A világ a te teremtményed. Te hoztad létre. Tanuld meg lebontani, feloldani, hogy megszabadulj uralmától. A kilkort még akkor is le kell bontani, meg kell ölni, ha egy szentet, egy messiást, egy istent keltettél életre. Mert agyakba kényszerítetted, Halálból és káprázatból Szőttél testet köréje. Az egész világ minden sötétségével, Démoni formazavarával együtt nem más, Mint öntudatlanul felépített kilkór. Kulcsát a lények elvesztették, Ezért alul kerültek. A kilkór erősebb lett náluk, És gyötri őket. Bújaságuk, mohóságuk ajjas képeket termel, És ezeket a képeket Irányítás nélküli képzelő megtölti életedik szírrel. A démon élni kezd, önállósul, és teremtőjét rabszolgává alázza. A kilkort szolgálni kell a test végső romlásáig, és szolgálni kell a halál átmenetele után új meg új testben is, mert a szenvedélyi emmolokja kielégíthetetlen. A gyengeség és tudatlanság megteremti a félelem, a betegségek és a halál kilkórját, amely a legértékesebb alkotóerők őrzés nélkül hagyott nyersanyagát szívja fel, és fordítja fegyverként a csapdába került ember ellen. Ha elnyered a kilkór megteremtésének és lebontásának kulcsát, megnyerted vele saját szabadulásod és a világ legyőzésének kulcsát is. Most újra magadra hagylak, egyedül leszel, egyedül tértél külön útra, egyedül teremtettél, Egyedül kell visszatérned. Minden krízis és minden végső megoldás egyedül találja a tanítványt. Vigyázz! Légy erős és bátor. Légy kitartó. Gondolj arra, hogy már nem fordulhatsz vissza. A misztériumok tengerének közepén vagy. Át kell jutnod a másik partra. Tőled függ, hogy ezt az útszakaszt évszázadok, évek vagy hónapok alatt teszed -e meg, de nehogy vérétonst a kilkórnak. A démon legszörnyűbb akkor, Ha láthatatlanná válik. Olyan tőrrel kell kioltanod életét, Amely mindhárom testét átdöfi, Olyan tűzzel kell elégetned, Amely mindhárom világban felemészti. Ha megsemmisítetted, Hatalmasabb erők térnek vissza hozzád, Mint amelyekkel valaha is rendelkeztél Földi utad alatt, S ezek az erők engedelmes szolgáid lesznek. Ha gyengének bizonyulsz a feladatra, Hosszú ideig nem találkozunk. Semmi mással nem idézhetsz meg, Csak a megoldott problémával. Akkor eljövök, Hogy a magisztert felavassam. Ő döngő léptek közeledése hatolt a fülembe. Az ajtó felé fordultam, Amely lassan feltárult. A kilkór tapogatózott be szürke arccal, Féli szemmel, mint az alvajáró. Homlokán vér száradt, az én vérem. A helyére ült, nehezen lélegzett. Tagjain néha reszkedés vonult át. Adj ennem, adj valami meleget. Fázom, dünnyögte, s engem nyomorúságos állapota láttán ostoba öröm, korai reménység töltött el. Megfeledkeztem róla, hogy rajtam át, az én erőmből, érzéseimből, gondolataimból táplálkozik, s az ilyen öröm hője édes ital neki. A reménység pedig gyógyító orvosság. Arcának olmos szürkesége egészséges rózsaszínbe olvadt. Nehéz szemhéja kipattant, légzése könnyűvé, szabaddá lett. Mélyet, nagyot sóhajtott. Így, igen, így jó. A harc megkezdődött közöttünk. Súlyos, ijesztő hetek következtek. Hiába igyekeztem elzárni erőim forrásától, nem tudtam az operációt végrehajtani. Mindazt, amit napokon át óriási erőfeszítéssel romboltam rajta, néhány óra alatt újra felépítette hozzáömlő erőimből. Ha kezdődő hanyatlásán bizakodni kezdtem, attól élet fel. Ha elevenségén elcsüggettem, attól lett még erősebbé. szüszi munka volt. Hónapok teltek el, míg állapotának váltakozása közönösen hagyott. Akkor hosszú ideig egy szinten maradtunk. Nem hanyatlott és nem gyarapodott. Gépies tükörképként élt, mozgott mellettem, de koncentrált parancsaim nem rombolták életerejét. Szívóság a kétségbe ejtett és így kétfelé kellett hadakoznom, saját pessimizmusom és konok ellenséges teremtményem ellen. Azt már tudtam, ha bármelyikkel szemben alul maradok. Elvesztem. Egészségem is hanyatlani kezdett. A szüntelen feszültség, amelyben éltem, kikezte idegeimet. Étvágytalan, álmatlan lettem, lesoványodtam. A külvilág megszűnt számomra. Tudatom fókuszába a kilkór költözött, egyre parancsolóbb, gyűlöltebb és eleve rögeszmeként. Semmi más nem volt valóság már, csak ő. A táj, a kastély, apám és anyám csendes alakja siket és ködös távolba tolódott. Ők ketten tudták, micsoda sötét hullámok között fuldoklom, és nem tehettek értem semmit. Mennyi mindennel megpróbálkoztam, hogy eltorlaszoljam a kaput a kilkórés közöttem, hogy ne legyek kivérzetje a folytonos, erőszakos szellemi vérátömlesztésnek. Semmi se használt, s a keservesen helyreállított egyensúly, a közöny egyensúlya, felborulással fenyegetett. Ingerültség, tompa, veszedelmes düh feszegette a torlaszokat bennem. Éreztem, már nem sokáig gyűrhetem vissza. Egyszerre elborít majd a gyilkos gyűlölet és megölöm őt. Kést szórok meleg, lélegző, életerős testébe. Elfolyatom a vérét még akkor is, ha ez saját halálomat jelenti. Lesoványodott testembe rossz idegzetem zengő, remegő hálózatán át, őrült, sóvárgó vágyként víjogott bele újra és újra az esztelen, kísértő unszolás. Végezzek vele, szorítsam meg a torkát vagy pusztakézzel verjem agyon. Pánik, teljes összeomlás kerülgetett, s e nyomorult állapotom persze őt táplálta, őt dusszasztotta erősebbé, magabiztosabbá, kihívóan fölényessé. Láttam, fel kell adnom a harcot. A kulcsot nem tudtam megtalálni, amelyel elkülöníthettem volna magamtól. Akármit halmoztam közénk, a titkos kapcsolat megmaradt, amelyen át korlátlanul cirkulált közöttünk az életerő áram. Jól tudtam, mit veszítek. Szégyen, mélységes bánat fogott el, ha eddigi küzdelmeimre és a jövőre gondoltam. Apám, anyám, Szent Zsermen, minnyájuknak csalatkozniak kell bennem. A nagy próba elbuktatott, és sorsom újra a szentély bukott novíciusának sötét, keserves sorsa lesz. A kilkór fölém kerekedett. Gyilkos indulatai, bűnös vágya a külön út felé beteljesült. Meg fog ölni, hogy ő élhessen, és én ezzel a testemmel együtt elveszítem a grottei kastély termékenyítő körülményeit, szüleimet és emlékezetemet az eddig megtett útról. Előről kezdhetek mindent vakon, tapogatózva. Lelkemben égető nyugtalansággal. És a kilkór minden tette az én felelősségemnél lesz. Felidéztem is, rábocsátok a világra egy szörnyeteget. Anyagot, személyiséget, nevet adtam egy vak erőkomplexumnak, amely minden tapasztalaton innen csupán a nyers kiéléseket keresi, mert értelme nálam maradt. Teste van csak. Egy vérrel, élettel teleöntött, matériává sűrűsödött elementál társadalom, démoni közösség, mohó, központi akarattal, az érzelmi és indulatiség lehetőségei felé. Ha azonban nem várom be, hogy megöljön, és én végzem ki őt, annál rosszabb, mert megszállómmá lesz. Arra kényszerít, amire akar, vagyis testemet használja kiélései eszközéül, s végül öngyilkosságba vagy őrületbe kerget, anélkül, hogy ez valamit is lazíthatna kapcsolatunkon. Homonkulusszal való szövetségem óta nem voltam ilyen félelmetes csapdában. A felismeréssel, hogy alul maradtam, kihunyt a rossz ingerültség bennem. Elhatároztam, történjék bármi, nem emelek kezet rá. Azt az egyet többé nem. Inkább legyek magam az áldozat. Nem akartam végtelenné nyújtani a várakozás feszültségét. Azt gondoltam, elébe megyek annak, aminek történnie kell. Szüleimtől nem vettem búcsút. Úgy éreztem, elvesztettem jogomat rá. Bezárkóztam a kilkorral együtt a meditáló szobába. Elhelyezkedtem a gyékényen. Nem éreztem félelmet, csak nagy fáradtságot. Ő az álványon ült, velem szemben. Pillantása arcomat sütötte. De én nem néztem rá. Nem érdekelt. Magamba figyeltem. Kívülről már nem várhattam segítséget. A belső tér derengésében szürke, fénytelen, mozdulatlan víz hallgatott. Tömege zárt volt és visszautasító. A tudatos belehatoláshoz erőfeszítés kellett, és én nem tudtam, nem akartam erőt kifejteni. Az álmosság ellen sem küzdöttem, amely egyre jobban lenyűgözött. A belső táj sötétedett, körvonalai elmosódtak növekvő kábulcságommal. tudatom észrevétlenül, mint súlyos, tehetetlen holttest, belesiklott a néma vízbe. Ebben a sűrű, olmos alvásban furcsa álom látogatott meg. A meditációs szobát láttam megkettőzve, mintha tükörben tükröződött volna. A szoba maga árnyékba borult, de tükörképe átható fényben ragyogott. Az árnyékos szobában ott ültem a gyékényen ernyetten, mellemre csuklott fejjel. A tükörkép szoba fényében azonban derekam egyenes volt, és arcomról a meditáció extázisa sugárzott. Az árnyékos szoba álványán duzzadó egészségben trónolt a kilkór. Szeme tágra nyílt, égő tigris pillantással figyelte kiszolgáltatott alakomat. A tükörkép szoba állványán azonban nem ült senki. A kilkór álványa üres volt. Ez a hiány meghökkentett. Az árnyékos szoba kilkórja felállt, és közeledett a gyékényen álomba merült testhez. ajka előre tolult, ujjjai begörbültek. Szorongás fogott el. Kiáltani akartam, hogy felébressem az áldozatot, De a tükörkép szoba meditálója hirtelen megmozdult, Rám nézett, és ajkára tette újját. De hiszem megöli, álmában legyilkolja, Akartam kiáltani, de tehetetlen bénultságomon nem tört át a hang. A meditáló lassan megrázta a fejét, Aztán az üres álványra mutatott. Lélegzetem elszorult, a kilkór ujjai az árnyékos szobagyékényén test nyakára kulcsolódtak. Hogyan ölhetne valaki, aki nincsen? Hallottam élesen, tisztán a fényes, tükröződő szoba meditálójának, hasonmásomnak hangját. Miért állítod és hiszed azt, hogy ő van? Miért ragaszkodol egy méhez? Már elfelejtetted, hogy a hited az, amely legyőzhetetlenné teszi? A te hited az ő elixírje. Vond meg tőle, és újra holtanyaggá válik. Tagad! Erő, megkönnyebbülés fény áradt el bennem, és határtalan hála. Légzésem szabaddá vált, tekintetemet a kilkorra szegeztem, akinek szorító, könyörtelen ujjai között ott vergődött, kiszolgáltatott testem micsoda nevetséges képzet folytogat engem, micsoda rémkép üldöz, micsoda árnyék futamít meg. Csaptam le rá a gondolattal. Életet csak füst, köd és felhő, amelyet az én képzeletem formál értelmes alakzattá, de most elég a magammal folytatott árnyátékból. Oszoljatok, elementál élősdik, visszaveszem az erőt, a hőt és feloldom a kötőanyagot, amelyen megragadtatok. Megszüntetem a mozgást önmagamon kívül. Magamba szívom a kibocsátott szálakat. Nincsen külön valóságod. Nincsen lélegzeted, mert az én leheletem lüktet benned. Nincsen véred, mert az én vérem éltet. Nincsen akaratod arra sem, hogy kezedet felemeld, mert egyedül az én akaratom hat benned. Mindezeket pedig elvontam tőled. Mi vagy hát még? Élettelen anyag. Kölcsön és visszaadlak. Eredj az álványodhoz, és meredj meg a mozdulatban, melyet alkotód rát parancsolt. A kilkor, akinek folytogató kezei lehanyatlottak e gondolatörvény közben, lassú léptekkel az álványhoz csoszogott. Mikor elfoglalt a helyét, arca felén fordult. Düh! Halálos rémület, kapaszkodó, görcsös könyörgés ült ki tágra feszített szemébe, tátott szájára, és arcán megfeszült izmaira, miközben felöltötte eredeti pózát. Mielőtt pillantása kialudt, arca mozdulatlanná nádermet volna, Ajkát borzasztó kiáltás hagyta el. Egyre artikulátlanabb, erőszakos, fájdalmas, ellenszegülő hang volt ez. Fülhasogató, elviselhetetlen, tomboló üvöltésé fokozódott, és visszarántott az ébrenlétbe. Ferriadtam. Megdöbbenve éreztem, hogy ez az ocsmány állati hang az én szájamból törelő, s e felismeréssel rögtön el is halt. Torkom szárazon gyulladtan égett az erőfeszítéstől. A kilkór a helyén ült mozdulatlanul. A meditáció pózában. Festett színei tompán ragyogtak. Felálltam, és hozzáléptem. Újjaim hideg, kemény anyagot tapintottak. Arcáról egyik helyen lepatogzott a festék, S alatta sárga agyak borlott. Újra láttam, és hallottam a mestert. Megjelent, hogy átadja nekem részemet, A dolgok és eljárások összes ismeretét. Elérkeztem egy olyan állomásra, amely felé évszázadokon át törekedtem, amelyért öltem, szenvedtem, démonokkal küzdöttem, égtem, elhamvattam és felizzottam. Magister lettem. A mesterek maguk közé fogadtak. Bejutottam a belső szentélybe. De az a lény, akit felavadtak, Semmi közösséget nem érzett már az örök életkáprázata után loholó, kabzsi, indulatos, zavaros fejű Hansburgnerrel, akinek lelkében meglódult és elindult emisztikus folyamat. Hansburgner volt a tégelybe vetett ólom, amelyet századok tüze hevített, tapasztalatok és konzekvenciák formulái transmutáltak át Cornelius von Grotte a magiszter alakjává. Ennek már nem voltak vágyai a világ felé, és mire megszerezte a hatalmat, nem kívánt többé élni vele. De volt még egy tartozása, amely itt, ezen a metszőponton lépett eléje. A magiszter ott áll az utolsó lépcsőfok előtt. Ez az utolsó előtti lépcsőfok azonban hosszú, nagy kitartást, türelmet igénylő feladatokat állít, amelyeknél sohasem kérdezheti, mikor jut a végére. Bizonyos dolgokat pontosan véghez kell vinnie, személytelen szolgálattal. Az út a végső fokozatig évtizedekig, de néha több, mint egy évszázadig is eltarthat. A magiszter és a mágus között körülbelül annyi a különbség, mint az okos, művelt, szorgalmas tehetség és a zseni között. Napjaim csöndesen teltek szüleimmel való meghitt együttélésben és szorgalmas munkában hajnalban elvégeztem gyakorlataimat. Reggel laboratóriumban dolgoztam, a délelőtti órákat Viktor Amadeusszal töltöttem, akinek tanítása több élvezetett, mint erőfeszítést okozott. Szüleim melebédeltem, ebéd után sétáltam egyet a parkban, köveket, növényeket, bogarakat tanulmányoztam, utána átnéztem a rend postáját, válaszokat írtam, majd lejegyeztem aznapi eredményeimet. Az este az olvasási, zenéjé, és szüleimé volt megint. Ezeknek a napoknak, heteknek, hónapoknak kristályos tökéletessége minden pillanatukban tudatos volt bennem. Szándékosan kizártam belőle a múltat és a jövőt, csak jelenné tettem, a legintenzívebb jelenné. Tudtam, hogy ez az idő átmeneti pihenés, erőgyűjtés új események előtt. Éppen ezért gyökeréig átéltem, és kihasználtam. A francia forradalom egész művelt világra kiható hullámverése alig érkezett el hozzánk. Noha eseményeiről pontosan értesültünk, és kapcsolatot tartottunk fenn egy sereg olyan ügyes, befolyásos emberrel, akik minden tőlük telhetőt megtettek a szerencsétlen áldozatok érdekében. Persze a tömeges és egyéni karma beteljesedését nem akadályozhatták meg, s fáradozásaik csak ott jártak sikerrel, ahol az a felsőbb törvény engedelmével találkozott.